Persze, hogy szerettem volna ezzel a gyönyörű pasival reggelig henteregni, de nem most, nem ma. Eső nap van? kérdeztem. Én néhány nap múlva elmegyek, aztán vár egy külföldi munka. Nevetve haraptam bele az öklömbe. <gül> Szerencsétlen helyzet, de remélem nem zsértettelek meg. Nem, de hogy? válaszolt azonnal. Talán túl korán is.